Різділ четвертий. ЖЕСТ Весільна церемонія плавно переросла в бенкет. На доказ Алісиного хисту до бездоганної організації. За річкою згущувалися сутінки. Церемонія тривала рівно стільки, скільки треба, щоб сонце закотилося за дерева. Вогники поміж гілля палахкотіли, поки Едвард вів мене крізь кляні двері у двір, і від їхнього світла білі квіти сяїли. Двір теж був прикрашений десятком тисяч білих квітів, що правили за запашний етерний намет над Танцмайданчиком, збудованим на траві попід двома старезними кедрами. Коли стиглий серпневий вечір огорнув нас, темп життя стишився, сповільнився. Люди розбралися в мерехтливому світлі, нас знову вітали друзі, з якими ми щойно обіймалися. Прийшов час побалакати, посміятися. «Вітаю, друзяки!» – заговорив до нас Сет Клірвотер, пробхавши голову по підквіткову гірлянду. Його мати Сью щільно тулилася до нього, роздивляючись гостей сторожкою напружено. Обличчя вона мала вузьке й люте, і це враження тільки підкреслювала коротка строга зачіска. Волосся було обтятим, як і в її дочке Лі – Мені спало на думку, чи не підстриглася вона так на знак солідарності. Біллі Блек, який із другого боку тримався ближче до сета, не мав такого напруженого вигляду, як Сью. Щоразу, як я дивилася на Джейкобового батька, у мене складалося враження, що я бачу не одну людину, а двох. З одного боку, це був старенький в інвалідному візку з покраєними зморшками обличчям і блідою посмішкою. Таким його бачили всі. З другого боку, це був прямий нащадок давнього роду могутніх містичних вождів із народження окутаний авторитетом. Хоча магія через відсутність каталізатора не передалася йому, білі все одно гуртала аура влади й легенди. Магія перестрибнула через покоління, щоб розквітнути в його синові, який натомість відвернувся від влади. Отак Сем'юлі став головним героєм магічних легенд. Незважаючи на присутніх та на подію, Біллі почувався надиво розкуто. Чорні очі його блищали, наче він щойно отримав чудову звістку. Я навіть здивувалася його самовладанню. Безперечно, це весілля, на його думку, видавалося безглуздям. Найгіршими з того, що могло статися з дочкою його найкращого друга. Я знала, як важко йому стримуватися, особливо зважаючи на виклик, який це весілля кидало давній угоді між та квілеутами. Ця угода забороняла калинам створювати нових вампірів. Вовки знали, що незабаром угода буде порушена, а от калини гадки не мали, як ті зреагують. Коли ще не було укладене перемир'я, це могло спровокувати миттєвий напад. Війну. Але тепер, коли вони пізнали одне одного ближче, чи здатні вони будуть пробачити? Начав відповідь на мої думки, Сет нахилився до Едварда, розкривши обійми. Едвард вільною рукою теж пригорнув його. Я помітила, як С'ю легенько здригнулася. «Приємно бачити, друзяко, що в тебе все склалося», – мовив Сет. «Я дуже радий за тебе». «Дякую, Сете. Твої слова для мене багато важать». Едвард випустив Сета з обіймів, щоб поглянути на С'ю та Біллі. «І вам також дякую, що дозволили Сетові прийти, що підтримали сьогодні Беллу. Дуже прошу». Відгукнувся Біллі своїм глибоким репучим голосом. І мене здивував його оптимістичний тон. Схоже, не за горами остаточна перемир'я. Вже утворилася невеличка черга, тож Сет помахав нам на прощання і покотив Біллі в візок до столів з наїдками. Сью поклала одну руку на сина, а другу на Біллі. Наступними до нас підійшли Анжела та Бен. За ними батьки Анжели. А далі Майк і Джесика. Ці двоє на мій подив трималися за руки. Я й не знала, що вони знову разом. Приємно було це бачити. Позаду моїх друзів-людей стояли мої нові родичі, клан вампірів Деналі. Я усвідомила, що затамувала подих, коли найближча до нас – Таня. Я здогадалася з родуватого відтінку її білявого волосся. Потягнулася, щоб обійняти Едварда. Поряд із нею трійко золотоких вурдалаків – позирали на мене з неприхованою цікавістю. Одна з жінок мала довге попелясту русяве волосся, пряме, як кукурудзяна шовковиста мичка. Друга жінка, як і чоловік, була чорнявою, з оливковим відтінком блідої шкіри. Всі четверо були такими вродливими, що в мене тьохнуло серце. Таня досі пригортала Едварда. «Ах, Едварде!» – казала вона. «Як я за тобою скучила!» Едвард хихикнув і спритно вивернувся з обіймів. Легенько поклав руку їй на плече і відступив на крок, наче волів ліпше її роздивитися. Минуло чимало часу, Таню. Ти маєш гарний вигляд. Ти теж. Дозволь представити тобі мою дружину. Едвард вперше вимовив це слово відтоді, як воно офіційно набуло чинності. Зараз, коли він його вимовляв, було враження, наче його розпирало від задоволення. Деналі легенько засміялася у відповідь. Таню. Ось моя билла. Таня була саме такою чарівною, якою я бачила її у своїх найгірших мареннях. Вона роздивлялася мене поглядом, у якому цікавості було набагато більше, ніж невдоволення, а тоді простягнула мені руку. Ласкаво просимо до родини, Белло. Усміхнулася вона трошки сумовито ми вважаємося далекими родичами Карлайла, і мені справді прикро за 에... той невеликий інцидент, коли ми повелися трішки непородинному. «Ми мали запізнатися раніше. Ти нас пробачиш?» «Звісна річ», – відповіла я їй задихано. «Приємно познайомитися». Калини вже всі попарувалися. «Може, прийшла наша черга, Катю?» Вона всміхнулася до блондинки. «Мрії, мрії!» Катя закотила золоті очі. Вона відібрала дані мою долоню і ніжно її стиснула. «Ласкаво просимо, Белло!» Її руку накрила рука темнокосої жінки. «Я Кармен». «А це Єлизар. Нам усім напрочуд приємно нарешті з тобою познайомитися». М «Мені теж», – затинаючись пробурмотіла я. Таня зиркнула на людей, що товпилися позаду, на заступника Чарлі Марка та його дружину. Їхні очі були розширені, так вони дивилися на Клан Деналі. «Ми потоваришуємо пізніше. Для цього у нас попереду вічність». Таня засміялася, і її родина рушила далі. Всі старі традиції були дотримані. Мене сліпило ліхтарів, коли ми замахнулися ножем над вражаючим тортом. Занадто пишним, подумала я, для досить скромного зібрання друзів та родичів. Ми по черзі жбурляли торт одне одному в обличчя. Едвард мужньо проковтнув свою частку. Я не могла повірити власним очам. Я метнула свій букет напрочуд спритно, просто в руки заскоченої Анджели. Еммет і Джаспер захлиналися від сміху, спостерігаючи, як я взялася випіками, поки Едвард дуже обережно зубами знімав із мене позичену підв'язку. Вона сповзла мало не до кісточки. Коротко підморгнувши мені, він ж бурнув підв'язку просто в лице Майку Ньютону. А коли заграла музика, Едвард пригорнув мене, щоб повести у традиційний перший танок. Я радо попрямувала за ним, не зважаючи на свій страх до танців, Особливо танців перед публікою, щаслива від того, що була в його руках. Він вів танок, і я без жодних зусиль крутилася по під світла та облимані фото спалихів. «Подобається бенкет, місіс Скалин?» Прошепотів він мені все місіньке вухо. Я засміялася. Мені ще довгий час доведеться звикати. «Час маємо», – нагадав він мені. Голос його бренів, і нахилився поцілувати мене, поки ми танцювали. Фотокамери дико заблимали. Заграла інша мелодія. Чарлі поплескав Едварда по плечу. З Чарлі танцювати було не так легко. У танцях він почувався невпевненіше за мене. Отож, ми обережно переміщалися з кутка в куток у уявного квадрата. Едвард та Есме крутилися довкола нас, як Фред Астер і Джинджер Роджерс. «Дім буде порожнім без тебе, Белло. Я вже почуваюся самотнім». Клубок застряг мені в горлі. Коли я у відповідь спробувала пожартувати «Почуваюся страшенно винною, що тепер тобі самому доведеться куховарити Це, можна сказати, злочинна недбалість Ти міг би мене заарештувати Він розплився в усмішці. Гадаю, з харчами я якось упораюся Тільки дзвони чим частіше Обіцяю Здається, я перетанцювала з усіма Приємно було бачити всіх своїх друзів Проте найбільше мені кортіло бути з Едвардом я була просто щаслива, коли він нарешті вклинився поміж мною і Майком. півхвилини по тому, як розпочався новий танок. «І досі не долюблюєш Майка, егеш?» – кинула я, коли Едвард викрутив мене з майкових обіймів. Особливо, коли наслухаєшся його думок. Пощастило йому, що я стримався і не затопив йому вписок. Чи щось гірше. Ого. Ти мала нагоду хоч поглянути на себе? Е... ні, мабуть. А що? Тоді боюся... «Ти гадки не маєш, наскільки неймовірно, безсердечно вродлива ти сьогодні. Не дивно, що майкові важко утриматися від непристойних думок стосовно заміжньої жінки. Я розчарований, що Аліса не примусила тебе, бодай, глипнути в дзеркало». «Ти упереджений. Знаєш сам». Він зітхнув, на хвильку завмер, а тоді повернув мене обличчям до будинку. Скляна стіна відзеркалювала весь бенкет, наче велике люстро. Едвард указав мені пару, що стояла в дзеркалі просто напроти нас. «Упереджений? Справді?» Я миттю вихопила Едвардове відображення. Досконалу копію його досконалого обличчя, а поряд стояла чорнява красуня. Шкіра її була кремова з рум'янцем, очі розширені від збудження, обрамлені густими віями. Вузький бутон мерехтливої білої сукні ніжно розпускався шлейфом унизу, наче перевернута лілія. Сукня була пошита так управно, що тіло здавалося елегантним і граційним. Принаймні, поки не рухалося. Перш ніж я встигла моргнути, щоб красуня в дзеркалі перетворилася знову на мене, Едвард знагло напружився й обернувся у протилежний бік, наче хтось гукнув його на ім'я. «О!» oh. – мовив він. На мить його брови нахмурилися, але так само швидко розгладилися. Зненацька він розплився у широкій посмішці. «Що таке?» – запитала я. «Весільний сюрприз». «Га? Він нічого не відповів, натомість знову почав танцювати, помалу підштовхуючи мене у напрямку, протилежному до того, куди ми рухалися перед тим. Подалі від вогнів, у глибоку темряву ночі, яка оточувала танцмайданчик. Він не зупинявся, допоки ми не опинилися в тіні розлогого кедра. А тоді Едвард подивився просто в найтемнішу темряву». «Дякую». Мовив Едвард до темряви. Мило з твого боку. Милий, моє друге ім'я. З темряви ночі відгукнувся знайомий хриплий голос. Можна приєднатися. Долоня моя інстинктивно лягла на горло. І якби Едвард не підтримав мене, я б гримнулася на землю. Джейкобе! Видихнула я, щойно до мене повернулася здатність дихати. Джейкобе! Ну привіт, Белло. На нетвердих ногах я рушила на голос. Едвард міцно підтримував мене під лікоть, аж поки інша пара дужих рук не перехопила мене в темряві. Жар Джейкобових долонь миттю пропалив тонку атласну сукню. Щойно він притиснув мене до себе. Він і не збирався танцювати. Просто пригортав мене, поки я ховала обличчя на його грудях. Він схилив голову, притиснув щоку до моєї маківки. «Розалія не пробачить мені, якщо не отримає свій традиційний танок». Промурмотів Едвард, і я вже знала, що він полишить нас на хвильку. Це його своєрідний подарунок. Оця моя мить із Джейкобом. О, Джейкобе. вже плакала я. Не могла навіть чітко вимовляти слова. Дякую. Припини хлюпати носом, Бело. Ти зіпсуєш собі сукню. Це всього на всього я. Всього навсього? Джейку, як усе тепер чудово. Він пирхнув. Ага. «Можна починати гулянку. Старший боярин нарешті припхався». «Тепер зі мною всі, кого я люблю. Я відчула, як вуста його торкнулися мого волосся». «Вибач, що запізнився, сонечко». «Я така щаслива, що ти тут!» «Ну, я так і задумав». Я глипнула на гостей, але крізь натовп не могла розгледіти те місце, де востаннє бачила Джекобового батька. Я не була певна, що він і досі тут. «А Біллі знає про твій прихід?» Певен, що Сем сказав йому. Я не до нього, коли... коли банкет закінчиться. Він так зрадіє, що ти вдома. Джейкоб трошки відсунувся від мене і виструнчився. Ліву руку він залишив у мене на талії, а правою взяв мою долоню, притиснув її собі до грудей. Я чула, як його серце гупає під моєю рукою і здогадалася, що він не випадково приклав до грудей мою долоню. Не знаю, чи вдасться мені ще колись потанцювати з тобою. Мовив він, і потягнув мене у повільне кружляння, чий ритм не співпадав із темпом музики. Отож, скористаюся моментом. Ми танцювали у ритмі його серця, яке билося в мене під пальцями. Я й сам радий, що прийшов. Замить тихо сказав Джейкоб. Навіть не думав, що прийду. Але так приємно тебе побачити. Ще хоч раз. І мені не так сумно, як я боявся буде. Я не хочу, щоб ти сумував. «Я знаю. І сьогодні я прийшов не для того, щоб ти почувалася винною». «Ні, ні. Я просто щаслива, що ти прийшов. Це найкращий подарунок, який ти міг мені зробити». Він засміявся. «Дуже добре, бо я зовсім не мав часу купувати подарунок». «Очі мої призвичайлися до темряви. Тепер я могла роздивитися його обличчя. Воно було вище, ніж я очікувала. Невже він і досі росте?» Зараз він на зріст радше сім футів аніж шість. Яка полегкість знову бачити знайомі риси після стількох місяців? Його глибоко посаджені очі під густою тінню брів, його високі вилиці, його повні губи, що відкривають яскраво білі зуби, розтягуючись у саркастичній усмішці, що якраз пасує до його тону. Очі його були трошки примружені, наїжачені. «Я бачила, що сьогодні він поводиться дуже сторожко. Він щосили намагався зробити мені приємність, не зрадити себе і не показати, яких зусиль йому це вартує. Я насправді нічого не зробила в житті настільки гарного, щоб заслужити такого друга, як Джейкоб. Коли ти вирішив повернутися?» «Свідомо чи підсвідомо?» Він зробив глибокий вдих, перш ніж відповісти на власне запитання. «Насправді я сам не знаю». «Гадаю, вже довший час я рухався в цьому напрямку. Мабуть, інстинктивно прямував сюди. Але тільки сьогодні зранку мені закуртіло бігти. Я не був певен, що знову зможу перевернутися». Він засміявся. «Ти не повіриш, яке це дивне відчуття знову ходити на двох ногах? А одяг? Але тим чудніше, що почуваєшся дивно. Я не очікував такого. Давно не практикувався бути людиною». Ми кружляли на місці». «Проте сором був би не подивитися на тебе таку. Видовище вартує мандрівки аж сюди. У тебе неймовірний вигляд, Белло. Така вродлива». Аліса витратила на мене чимало часу. А ще темрява допомагає. «Для мене це не темрява, ти ж розумієш». «Справді. Чуття вовкулаки, Легко забути, на що він здатен. Він такий схожий на людину. Особливо зараз. Ти підстригся, зауважила я». «Так, знаєш, так легше. Вирішив попрацювати руками». «Гарна зачіска». Він пирхнув. «Еге ж. Я сам стригся. І ржавими кухонними ножицями». Намить він широко посміхнувся, але його посмішка швидко випарувалася. Він знову посерйознішав. «Ти щаслива, Белло?» «Так». «Добре». Я відчула, як він стенув плечима. «Це головне гадаю». «А ти як, Джейкобе? Насправді...» «Насправді непогано, Белло. Ти за мене більше можеш не турбуватися. І припини переслідувати Сета». «Я переслідую його не тільки через тебе. Мені подобається Сет». «Він милий, хлопчисько. Кращий за декого. Кажу тобі, якби мені вдалося позбутися голосів у голові. Бути вовком – майже ідеальний варіант». «Я розсміялася. Так це прозвучало. Свої голоси я теж не можу примусити столити писки». У твоєму разі це означає божевілля. Хоча я насправді і так знав, що ти божевільна. Підрежнив він мене. Дякую. Божевілля? Ліпше за колективну вовчу свідомість. Голоси божевільних не підсилають няньок, щоб ті приглядали за ними. Ага? Все, може, тут. І ще дехто. Про всяк випадок, розумієш? Який випадок? На випадок, якщо я не стримаюся. Щось типу того. На випадок, якщо я вирішу зіпсувати свято. Він коротко всміхнувся на якусь думку, яка, певно, приносила йому втіху. Але я не збираюся псувати тобі весілля, Белло. Я тут для того, щоб... Він не договорив. Щоб зробити його ідеальним. Це висока планка. От і добре, що ти такий високий. Він застогнав на цей дурний жарт, а потім зітхнув. Я тут, бо я твій друг. Твій найкращий друг. Востаннє. Прощальний жест. Сем має більше довіряти тобі. Ну, може, я занадто чутливий. Може, він би крутився поряд у будь-якому разі, щоб наглядати за Сетом. Тут же чимало вурдалаків, а Сет до цього не ставиться так серйозно, як мав би. Сет знає, що йому нічого не загрожує. Він розуміє, калинів набагато краще за Сема. Звісно, звісно. Сказав Джейко примирливо, перш ніж ми почали сваритися. Важко було уявити Джейкоба-дипломата. Вибач за голоси, мовила я. Хотіла б я все виправити. У різних сенсах цього слова. Не так уже все кепсько. Просто я трохи рознюнявся. А ти? Щасливий? Майже. Але досить про мене. Сьогодні зірка ти. Він хихикнув. Можу заприсягтися, ти просто млієш. Бути в центрі уваги. ж, Не можу нарадуватися. Він засміявся, а тоді метнув погляд понад моєю головою. Стиснувши вуста, він роздивлявся хистке світло бенкету, граційне кружляння танцівників, тремтливі пелюстки, що падали з гірлянд. Я прослідкувала за його поглядом. Все здавалося таким далеким від нашого темного тихого кутка майже як спостерігати за білими сніжинками, що бурхають у середині скляної кулі. Цього їм не позичати, сказав він. Ці знають, як організувати гулянку. Аліса невгамовна сила природи. Він зітхнув. Пісня скінчилася. Гадаєш, я заслуговую на ще одну? Чи прошу забагато? Я міцніше стиснула його руку. Буде стільки танців, скільки хочеш. Він розсміявся. Ото було б цікаво. Проте, гадаю, обійдуся двома. Не хочу, щоб почалися плітки. Ми знову рушили по колу. Здавалося б. «Уже пора звикнути говорити тобі до побачення». пробурмотів він. Я ковтнула клубок у горлі, але той міцно застряг там. Джеко поглянув на мене і нахмурився. Він провів пальцями в мене по щоці, стираючи сльози. «Сьогодні маєш плакати не ти, Белло». «Всі плачуть на весіллях». Мовила я глухо. «А ти цього хочеш?» «Ні». «Тоді взміхнися». Я зробила зусилля. Він розреготався на мою гримасу. Я спробую запам'ятати тебе саме такою, і вважати, що. Вважати що? Що я померла. Він стиснув зуби. Він боровся з собою з рішенням зробити з сьогоднішнього візиту подарунок, а не судилище. Я відчувала, що він хоче сказати ні. Нарешті відповів Джейкоб. Але у голові я бачитиму тебе саме такою: рожеві щічки, серцебиття, обидві ліві ноги, і все таке. Я навмисно що сили наступила йому на ногу. Він усміхнувся. Оце моя дівчинка! Він іще хотів щось сказати, та зненацька закладну в рот. Знову боровся, щоб не бовкнути зайвого. А колись мої стосунки з Джейкобом були такими простими, природними, як дихання. Та з тої пори, як Едвард повернувся в моє життя, у стосунках з'явилася постійна напруга. Бо у Джейкобових очах, вибираючи Едварда, я вибирала долю, гіршу за смерть, чи, принаймні, рівнозначно їй. Що ти хотів сказати, Джейку? Просто скажи. Ти можеш сказати мені будь-що. Я... я... не хотів нічого говорити. О, та давай уже. Розродися. Ну, гаразд. Але я не... я хотів запитати. Хотів, щоб ти дещо сказала мені. То спитай мене. Він іще хвильку повагався, а тоді видихнув. Ні, не буду. Це не має значення. Я просто патологічно цікавий. Оскільки я його так добре знала, то все збагнула. Це станеться не сьогодні, Джейкобе. Прошепотіла я. Джейкобе ще більше носився з моєю людськістю, аніж Едвард. Він цінував кожен удар мого серця, знаючи напевно, що вони пораховані. О, вигукнув він, намагаючись приховати полегшення в голосі. О. Заграла нова мелодія, але цього разу він навіть не помітив переміни Коли ж? Прошепотів він Я ще точно не знаю За тиждень, може за два Голос його змінився Додалася іронічна нотка У чому затримка? Не хотіла провести медовий місяць, конаючи від болю А як би ти хотіла його провести? Граючи в шашки? Ха-ха Дуже смішно Жартую, Белло але, щиро кажучи, я не розумію, чому. З твоїм вампіром у тебе все одно не буде справжнього медового місяця. То для чого ці примхи? Називай речі своїми іменами. Ти вже не вперше відкладаєш вирішальний момент. Хоча це добре. Зненацька докинув він цілком серйозно. І не соромся цього. Нічого я не відкладаю. Відгризнулася я. І в мене буде справжній медовий місяць. Все буде, як я захочу. Відчепись. Він різко зупинив повільне кружляння. Я подумала була, що він нарешті помітив. Музика змінилася. І шукала якихось гарних слів, щоб владнати нашу невеличку сутичку, перш ніж ми попрощаємося. Не варто розлучатися таким чином. Та раптом його очі розширилися від якогось чудного, змішаного з подивом жаху. «Що?» – видихнув він. «Що ти сказала?» «Про що ти?» «Джейку, що сталося?» Що ти мала на увазі, кажучи про справжній медовий місяць? Поки ти й досі людина? Ти жартуєш? Белло, це кепський жарт. Я роздратовано зиркнула на нього. Я сказала, відчепися, Джейку. Це вже зовсім не твоя справа. Я не мала... Ми не мали взагалі про це говорити. Це особисте. Його величезні долоні схопили мене вище ліктів. Пальці зімкнулися довкруж рук. Джейку, пусти! Він струснув мене. «Белло, ти зовсім голову втратила! Ти не можеш бути такою дурепою! Скажи мені, що ти жартуєш!» Він знову добряче струснув мене. Його пальці, тверді як перила, тремтіли, аж мене до кісток пробирав дрож. «Джеку, припини!» Раптом темрява наповнилася постатями. «Відпусти її!» Едвардів голос був холодний як лід і гострий як лезо. Позаду Джейкоба з чорноти ночі долину рик, а тоді його перекрив інший. Джейко, брате, відступися. Почула я настійливе прохання сета Клірвотера. Ти все одно будеш у програші. Здавалося, Джейкоб просто заморозився, стояв і витріщався, нажаханими, широко розплющеними очима. Ти можеш поранити її. прошепотів Сет. Відпусти її вже. проричав Едвард. Джейкобові руки безсило опустилися, і хвиля крові, що бухнула в моїх затиснених до того венах. Болем відізвалася в руках. Та перш ніж я зафіксувала це відчуття, на місце, де щойно були гарячі долоні, лягли холодні руки, а тіло моє підхопив вітер. Не встигла я моргнути, як опинилася за півдюжини кроків від місця, де щойно стояла. Едвард застиг обличчям до мене. Поміж ним і Джейкобом опинилися двійко величезних вовків, але вони, схоже, не мали щодо мене агресивних намірів. Навпаки, Здавалося, вони намагались попередити бійку. А Сет, оцей малий п'ятнадцятирічний бешкетник Сет, обхопив довгими руками Джейкоба, якого били дрижаки, і тягнув геть. Якщо Джейкоб перевернеться на вовка, коли Сет так близько від нього... «Ну, Джейку, ходімо. Уб'ю тебе!» Сказав Джейкоб, і голос його був таким глухим від люті, що прозвучав тихо, мов шепіт. Погляд його застигли на Едвардові. Палав від ярості. «Я вб'ю тебе власноруч! Просто зараз!» Він конвульсивно здригнувся. Найстарший вовк – чорний. Різко загарчав. «Сете, геть з дороги!» – просичав Едвард. Сет знову потягнув Джейкоба. Джейкоб від люті був настільки роздризканий, що Сетові вдалося відтягнути його на кілька кроків назад. «Джейку, не треба! Ходімо! Давай!» Сем, найбільший вовк, приєднався до Сета. Він притулив свою здоровецьку голову до Джейкобових рудей і добрячепнув. чепнув. Всі троє. Сет тягнув, Джейк тремтів, Сем штовхав. Швидко зникли в темряві. Ще один вовк зробив перший крок на У слабкому світлі я не могла, напевно, розгледіти колір його хутра. Може, шоколадний? Отже, квіл? Вибач, прошепотіла я до вовка. Було. Вже все гаразд. промурмотів Едвард. Вовк позирнув на Едварда. Погляд його не видався дружнім. Едвард холодно кивнув. Вовк пирхнув, розвернувся і попрямував за рештою. І швидко розтанув, як і вони. Все гаразд. Сам до себе промовив Едвард, а тоді поглянув на мене. Час повертатися. Але Джейк... Сем про нього попіклується. Він уже забрався. Едварде, пробач. «Це було такою дурницею». «Ти нічого поганого не зробила». «Просто в мене вода за зубами не тримається». «Для чого я? Я не мала йому дозволити отак зі мною поводитися. І про що я думала?» «Не хвилюся». Він торкнувся мого обличчя. «Треба повернутися на бенкет. Перш ніж гості помітять нашу відсутність». Я потрусила головою, щоб нарешті прийти до тями. «Перш ніж гості помітять? Невже хоч хтось оце прогавив?» Але згодом, що більше я про це міркувала, то ясніше усвідомлювала. Сутичка, яка мені видавалася шаленою, насправді тут, у темряві, проминула зовсім тихо. «Ще дві секундочки», – попросила я. Унутрі моєму все переверталося від переляку і горя, але це було ніщо. Головним було те, що діялося навкруги. Я знала, що зараз мушу зіграти ідеальну виставу. Що з моєю сукнею? «У тебе чудовий вигляд». Ні волосина не зрушена. Я зробила два глибокі вдихи. Гаразд, ходімо. Він обняв мене і повів назад до світла. Коли ми опинилися попід мерехтливими ліхтариками, він ніжно підштовхнув мене до танцмайданчика. Ми розчинилися серед інших танцівників, наче наш танок зовсім і не переривався. Я кружляла поміж гостей, але ніхто з них не мав ані збентеженого, ані наляканого вигляду. Тільки найблідіші обличчя виказували ознаки занепокоєння. Проте добре це приховували. Джаспер та Емет разом стояли на краю танцмайданчика, і я здогадалася, що під час сутички вони теж були десь неподалік. Як ти? Все гаразд, запевнила я. Не можу повірити, що я таке вчинила. Що не так зі мною? Не так зовсім не з тобою. Я так зраділа, коли побачила на весіллі Джейкоба. Знала, бо яку жертву йому довелося для цього принести. А я все зіпсувала, перетворила подарунок на поєдинок. Мене б варто було ізолювати. Але сьогодні моя дурість більше нічого не зруйнує. Сьогоднішню пригоду я заховаю подалі. Запхну, так би мовити, в найдальшу шухляду і замкну на ключ. Займусь цим пізніше. Ще матиму доволі часу, щоб батожити себе, а зараз я вже нічого не вдію. «Все позаду», сказала я. «Давай більше не згадуватимемо про це сьогодні». Я очікувала, що Едвард швидко погодиться. Проте він мовчав. «Едварде?» Він заплющив очі і притулився чолом до мого чола. «Джейкоб, моя рацію», прошепотів він. «Про що я тільки думав?» «Не має він рації. Я намагалася говорити зі спокійним обличчям, оскільки за нами спостерігали друзі». «Джейкоб занадто упереджений, щоб дивитися на речі об'єктивно. Він пробурмотів дуже тихо, щось взірець. «Краще б він мене убив за саму тільки думку». «Припини!» – люто мовила я. Обхопивши його обличчя долонями, я дочекалася, поки він розплющить очі. «Ти і я. Це єдине важить. Це єдине, про що тобі дозволено зараз думати. Ти мене чуєш?» «Так». – видихнув він. «Забудь про те, що Джейкоб приходив, і я зможу. Я забуду. Заради мене. Обіцяй мені, що ти викинеш це з голови». Він на мить зазирнув мені в очі, перш ніж відповісти. «Обіцяю». «Дякую. Едварде, я не боюсь». «Я боюсь». Прошепотів він. «А ти не повинен». Я зробила глибокий вдих і всміхнулася. «Між іншим, я тебе кохаю». У відповідь він ледь, ледь усміхнувся. «Ось чому ми зараз тут? Ти монополізував молоду!» Вдрутився Емет, з'являючись із-за Едвардового плеча. «Дай мені потанцювати з невісточкою. Може, це мій останній шанс змусити її почервоніти?» Він голосно зареготав, як завжди зовсім не зважаючи на навколишню атмосферу. І виявилося, що було ще чимало людей, з якими я й досі не потанцювала. Отож я мала час, щоб по-справжньому взяти себе в руки і зібратися з думками Коли Едвард знову заявив на мене права, з'ясувалося, що шухлядка, куди я заховала спогад про Джейкоба, міцно і надійно замкнена Коли Едвард пригорнув мене, до мене повернулася ранішня радість, повернулася певність, що все в моєму житті сьогодні відбуватиметься саме так, як має Я всміхнулася і поклала голову йому на груди Його руки стиснули мене дужче «Вважай, бо я можу звикнути», – мовила я. «Тільки не кажи, що вже звиклася з танцями». «Танцювати не так уже й зле. З тобою. Але я думала про дещо інше. Я ще міцніше притулилася до нього. Про те, щоб більше ніколи не відпускати тебе». «Ніколи», – пообіцяв він і нахилився, щоб поцілувати мене. Це був серйозний поцілунок. Насичений, повільний. Він тривав і тривав. «Я мало не забула, де перебуваю, коли до мене долинув голос Аліси. «Белло, час!» На мить мене прошило роздратування на мою нову родичку за те, що вона перервала такий момент. Едвард же проігнорував її. Губи його міцно притулилися до моїх. Він був іще наполегливішим ніж перед тим. Серце моє шалено забилося, а долоні гладили його мармурову шию. «Ти збираєшся прогавити літак?» Вимогливо запитала Аліса яка вже стояла поруч. «Певна, ви чудово могли б провести медовий місяць в аеропорту, чекаючи наступного рейсу». Едвард трошки повернув обличчя, щоб промурмотіти. «Забирайся, Алісо». А тоді знову притулився вустами до моїх. Бело, ти в літаку збираєшся сидіти в цій сукні?» Знову запитала Аліса. Я не дуже звертала на неї увагу. В цю мить мені все було байдуже. Аліса тихо заричала. «Я їй зараз розкажу, куди ти її везеш, Едварде. Отож, ліпше допоможи мені, бо в іншому разі...» Він застиг, а тоді відірвав своє обличчя від мого і люто зиркнув на любу сестричку. «Ти така маленька і така вредна!» «Я не для того обирала ідеальне дорожнє вбрання, щоб змарнувати його!» відгризнулася Аліса, беручи мене за руку. «Ходімо зі мною, Белло!» Я потягнулася за нею, востаннє зіп'явшись навшпиньки. Щоб ще раз поцілувати Едварда Вона нетерпляче смикнула мене за руку Забираючи від нього Гості, які спостерігали картину Зронили кілька смішків Тоді я здалася і дозволила їй Відвести мене в порожній будинок Аліса мала роздратований вигляд Вибач, Алісо Перепросила я Я все розумію, Бело. Вона зітхнула Схоже ти не могла з собою боротися Я гигикнула, уздрівши її мученицький вираз обличчя тож вона нахмурилася. «Дякую, Алісо. Весілля було найкращим з усіх можливих». Щиро сказала я їй. «Все було саме так, як мало бути. Ти найкраща, найкмітливіша, найталановитіша зовиця в цілому світі». Від таких слів вона миттю розтанула і широко усміхнулася. «Я рада, що тобі сподобалося». Рене та Есме чекали на горі. Утрьох вони швидко звільнили мене від сукні, а натомість вдягнули в темно-синій дорожній костюм, Приготований Алісою. Я почувалася щасливою, коли чиїсь руки нарешті повитягували шпильки з мого волосся і дозволили йому вільно впасти за спиною. Воно ще кучерявилося після кісок. Таким чином, урятувавши мене від неминучого головного болю. Весь той час, без перестанку, по щоках моєї матері текли сльози. «Я подзвоню, щойно знатиму, куди ми прямуємо», – пообіцяла я, обіймаючи її на прощання. Певна ця таємничість із медовим місяцем доводила її до божевілля. Мати моя ненавиділа секрети, коли це не вона сама їх вигадувала. «Я тобі все розповім, тільки-но вона поїде», – випередила мене Аліса, самовдоволено вишкірившись на мій ображений вираз обличчя. «Але ж це несправедливо. Я про все дізнаюся останньою». «Приїжджай до нас із Філом в гості чим швидше. Пора вже тобі з'їздити на південь, для переміни побачити трохи сонця», – мовила Рене. «Сьогодні не дощіло», – нагадала я, уникаючи відповідати на запрошення. «Диво-дивне». «Все готово», – сказала Аліса. «Твої валізи в машині. Джаспер зараз її піджене». Вона потягнула мене до сходів, а Рене дріботіла позаду, досі пригортаючи мене. «Я люблю тебе, мамо», – прошепотіла я, поки ми спускалися. «Я щаслива, що у тебе є Філ. Піклуйтеся одне про одного». «Я теж тебе люблю, Бело, сонечко». Прощавай, мамо. Я люблю тебе, повторила я, крізь клубок у горлі. Едвард чекав унизу сходів. Я сперлася на його простягнуту руку, але водночас трошки відхилилася, щоб поглянути на людей, які прийшли нас проводити. А тато? запитала я, шукаючи його очима. Он там, прошепотів Едвард. Він потягнув мене крізь натовп гостей, а ті розступалися, щоб звільнити нам дорогу. Чарлі сором'язливо зіперся на стіну позаду всіх і мав такий вигляд, наче ховається. Почервонілі очі одразу прояснили чому. «Ого, тату!» Я обійняла його за пояс і знову покотилися сльози. Сьогодні я забагато плакала. Він поплескав мене по спині. «Ну-ну, досить. Ти ж не хочеш спізнитися на літак?» Говорити про любов із Чарлі було важко. Надто вже схожими були ми. Завжди намагалися перевести мову на дрібниці, щоб не виставляти своїх збентежених почуттів на показ. Але зараз було не до соромливості. «Я тебе завжди любитиму, тату», — мовила я до нього. «Не забувай про це». «І ти теж, Белло. Завжди любив, завжди буду». Я поцілувала його в щоку, а він водночас поцілував мене. «Дзвони мені», — попросив він. «Незабаром подзвоню». Пообіцяла я, знаючи, що тільки це я й можу пообіцяти. Хіба що телефонний дзвінок. Ні батько, ні мати більше ніколи не зможуть мене побачити. І я занадто змінюся, я стану занадто небезпечною. Ну, то йди вже, пробуркотів він. Бо спізнишся. Гості знову розступилися, даючи нам дорогу. Едвард міцно притиснув мене до себе, поки ми вибиралися з натовпу. Ти готова? запитав він. «Так», – відповіла я. І була певна, що так воно і є. Всі заплескали в долоні, коли Едвард поцілував мене біля хвіртки. А коли нас почали засівати рисом, він худенько заштовхав мене в машину. Здебільшого рис розлітався на всі біч, але хтось, підозрював, що емет, жбурнув жменю несподівано влучно, і зерно зрикошетило з Едвардової спини просто на мене. Машина була прикрашена квітами, Гірлянди тягнулися обабіч по всій довжині, а до бампера приторочені були довгі й невагомі газові стрічки, на яких бовталося здюжину черевиків. Не простих, а на вигляд цілком нових і вельми дорогих, фірмових. Едвард затолив мене від рисового дощу, поки я залазила в машину. А тоді сам стрибнув усередину, і ми покотилися геть. А я махала рукою крізь вікно і гукала. «Я люблю вас!» Проводжаючи очима ганок, звідки нам у відповідь махали руками родичі. У весільній церемонії рис символізує плодючість. Останнє, що вихопило око, то були мої батьки. Філ обома руками ніжно пригортав Рене. Однією рукою вона обіймала його за пояс, але другу простягнула, щоб взяти за руку Чарлі. Такі різні вияви любові, і які вони в цю мить гармонійні. Ця картина вселяла мені надію. Едвард стиснув мою долоню. «Я тебе кохаю», – мовив він. Я притулилася головою до його руки. Ось чому ми зараз тут. Повторила я його власні слова. Він поцілував мене у Маківку. Коли ми звернули на чорну стрічку шосе, й Едвард вчавив педаль газу, крізь гудіння мотору прорвався далекий звук, який долина виз лісу. Якщо я чула цей звук, то Едвард уже точно мав його чути. Але він нічого не сказав, і звук поволі стихнув у далині. Я теж не зронила ні слова. Про незливе виття, яке краяло серце, даленіло й даленіло, аж поки не стихло зовсім.